Rugăciunea 38. Pentru roa Duhului Înțelepciunii. Aleluia, slavă ție Tată, cerestă, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ești pentru noi mintea cea mai înainte de început, unde înalți mintea noastră, izvorul cel pur rea veșnic, slava, marginile cerului, puterea cea negrăită a Duhului tău cel preasfânt și cuvântul tău cel atotputernic. Cel ce ești iubirea de oameni, cea mai presus de cuget, mângâierea, nădejdea, și ai săvârșit taina cea mare a întrupării fiului tău, cel unul născut pentru mântuirea noastră, și te-ai preaslăvit prin faptele lui cele minunate. Aleluia, slavă, ție, Tatăl cereste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin mila ta cea nemăsurată ne ții pe noi, ne dai darurile tale cele bogate, asculți ca un părinte bun rugăciunile noastre, ne aperi de Duhurile cele necurate, ierți păcatele noastre cele nenumărate, ne luminezi cu roa Duhului Tău Sfânt, și ne înviezi sufletele noastre întunecate și moarte. Pui în mintea noastră înțelepciunea pocăinței, îngrădești cu razele gândurilor de Evlavie, încălzești cu rugul rugăciunii și -o înveți cu Duhul înțelepciunii. Aleluia, slavă ție, Tată Celes, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ai pus pavăza răbdării tale în jurul neamului nostru și ne-ai învrednicit să agonisim prin faptele cele bune, talanții plini de lumina ai visteriei tale nemuritoare, să facem rugăciuni și imnuri, liturghii și parastase, condace și irmase, să facem voia ta și nu voile noastre cele alunecoase și mincinoase. Ne aparțin de brâjma cei văzuți și nevăzuți ne înconjurat cu sfintele puteri cerești.